În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Amin. Hristos a înălțat! Părinte drepte, lumea pe tine nu te-a cunoscut, dar eu te-am cunoscut și aceștii au cunoscut că tu m-ai trimis. Fras creștini! În neuitata noapte dinaintea patimilor, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, El a înălțat o fierbinte rugăciune către Tatăl Ceresc în grădina Ghețiman, între măslinicei bătrâni, care și ei ca niște martori se plecau în fața ziditorului. În acel ceas de rămas bun de la ucenicii săi, când fariseii pregăteau moartea, Iisus și-a ridicat ochii către ceruri și cu cuvinte arzătoare s-a rugat așa: Părinte Sfinte, păzește în numele tău pe aceea pe care mi-ai dat, ca ei să fie una precum suntem una și noi. Mântuitorul cu știința sa dumnezeiască vedea întreg viitorul bisericii pe care o întemeiase pe pământ. Vedea cum Evanghelia sa se va vesti până la marginile pământului. Vedea cum idolii se vor prăbuși, vedea cum păgânii se vor converti și generații după generații vor primi credința cea adevărată. Dar ceea ce mai vedeam în tuitorul și aceasta îl îngrijora era dezbinarea și zăzaniile care vor apărea mai târziu în biserica lui, în ogorul sfinților Apostoli și chiar între ucenicii săi. De aceea cerea de la Tatăl, Ceresc ca să fie păziți și uniți așa precum Sfânta Trăime este una. Această rugăciune care este cea din urma Domnului Hristos, este ca un testament pe care l-a lăsat ucenicilor ca să-l păstreze și să-l respecte până la sfârșitul veacurilor. Ca un tată care înaintea morții își arată ultimele dorințe copiilor lui. Așa Iisus a vorbit ucenicilor înainte de patima sa și i-a îmbărbătat, le-a arătat bucuriile și necazurile ce aveau să vină peste ei. Apoi s-a rugat Tatălui Ceresc ca el să-i aibă pe toți sub sa. Să vedem acum dacă s-a păstrat unitatea credinței, așa cum a fost voința Mântuitorului și dacă creștinii au respectat învățătura Lui întotdeauna. Dacă cercetăm istoria primelor veacuri creștine, constatăm că multă vreme unitatea credinței s-a păstrat de săvârșită. Sfinții apostoli au ascultat porunca Mântuitorului, și-au răspândit adevărul Evangheliei pretutindeni, începând cu Ierusalimul, cu Iudeia, Samaria, Galileea, continuând cu toată Asia Mică, Grecia, au străbătut apostole aproape toate ținuturile lumii cunoscute până atunci, propovăduind cuvântul și împărăția lui Dumnezeu, și dovedind popoarelor prin semne și minuni că Domnul Isus Hristos a înviat cu adevărat din mormânt și s-a înălțat la ceruri și că trăiește și călătorește și cu ei în toate locurile unde erau rânduiți de Duhul Sfânt să predice. Și așa de repede a străbătut propovăduirea lor, căci nu mult după înălțarea Domnului la cer, Evanghelia era vestită de la margini până la marginile lumii. Din India și până la porțile Gibraltarului de azi, din Africa și până în ținuturile aspre de la miază noapte, toți credincioșii bisericii erau una în cuget, și adorau pe Dumnezeu închinat în Sfânta Treime, ascultând de aceeași autoritate care era biserica. Nu mult după aceste timpuri frumoase de aur, în mijlocul bisericii s-au iubit certuri și dezbinări. S-au ridicat unii oameni rătăciți care au semănat neghină, în ogorul spiritual al împărății lui Dumnezeu pe pământ. Și aceștia au venit cu învățături noi împotriva adevăratei învățături ortodoxe. Diavolul de la început a găsit și el oameni pe placul lui, răzvrătiți și dorniți de certuri, ca să dărâme ceea ce zidite Sfinții Apostoli și să facă pe creștinii de atunci să se împartă în tabere, să nu fie uniți într-un gând, că știa necuratul că numai așa va putea să răstoarne învățătura lui Hristos. De aceea Sfântul Apostol Pavel îi îndemna pe ucenicii de atunci, pe creștini, și le zicea, să nu aveți dezbinări între voi, fraților, și să fiți uniți în chip săvârșit, într-un gând și o simțire. Și astfel creștinii s-au domolit și au ascultat pentru o vreme. Dar mai târziu, în unele locuri, s-au iubit ereziile cele mari, arienii, nestorienii, monofiziții, dușmanii, icoanelor și alții. Biserica a chemat soboarele a toată lumea. Sfinții părinții erari sub călăuzirea Sfântului Duh au statornicit pentru veșnicie dogmele, regulele de credință pe care noi creștinii trebuie să le mărturisim și să le urmăm ca să ne mântuim. Sfinții părinții noștri care s-au adunat prima dată în anul 325 la Nicea, au fost în număr de 318 sfinți părinți. După ce au fost chinuiți, au suferit temnițele cele grele de la împărații păgânii până la împăratul Constantin cel Mare, care i-a eliberat, încă acest sfinț mulți dintre ei la soborul acesta de la Nicea, când au scăpat de la închisoare, aveau rănile deschise pe trupurile lor. Dar așa s-au prezentat la acest sinod de la Nicea. Unii dintre ei aveau câte un ochi scos, alții urechile tăiate, alții buzele tăiate, altora câte o mână, iar alții cu diferite răni trupești. Între acești sfinți erau și învățați și neînvățați, adică fără învățătură prea multă laică. De aceea nu ușoară le-a fost lupta că se izbeau de niște oameni care erau pregătiți din punct de vedere științific. Chiar Arie, ereticul, studiase mult filosofia păgână și avea pretenția să fie ascultat. Dar Sfinții părinți, luminați de Duhul Sfânt, dogmatiseau și combăteau, arătând Dumnezeirea lui Isus Hristos și că El este una cu Tatăl și cu Duhul Sfânt. Iar alții dintre Sfinți le dovedeau prin semne și minuni că Sfânta Treime este una și trebuie să ne închinăm. Un singur Dumnezeu în trei fețe proslavite adică Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, chiar Sfântul Spiridon, care nu avea carte, a făcut o minune mare în fața lor. A luat o cărămidă și arătându-le că una este cărămida, dar în această cărămidă se află trei elemente, adică pământ, apă și foc. Și strângând cărămida în mână în fața lor, a început să curgă apa în jos, focul în sus și pământul îl ținea în mână. Și le-a zis, iată, așa este Sfânta trăime, tatăl Fiul și Duhul Sfânt, trăimea aceea de o ființă și nedespărțită. Un Dumnezeu în trei fețe proșlăvit, rușinați-vă și credeți, drept, că Fiul ca și în Tatăl și Duhul Sfânt trebuie cinstit. De aceea, acest Sfânt Părinte se pictează cu o cărămidă mână și pentru multele minuni care le-a făcut, i se mai zice Sfântul Spiridon, făcătorul de minuni. Toți Sfinții Părinți au avut de luptat fiecare la rândul lor, cu o mulțime de eretici. Dar cei mai de seamă au fost aceștia, Simon Vrăjitorul, Arie, Nestorie, Eutihie, Macedonie, Aietie, Eunomiu, Pir, Sergie Menandru și Dioscur, Apolinare, Severian. Și mai târziu au luptat cu alții eretici, tot așa de periculoși, pelagienii, iconoclaștii, Agarenii, Calvinii, Luterani și alții. Toți acești rătăciți ai primelor veacuri au pierit cu sunet, iar ceilalți au rămas pe linia moartă fără niciun folos. Au pierit pentru că nu l-au cunoscut pe Isus Hristos, pe care l-a trimis Tatăl ca să aibă viață veșnică. Ce frumos și ce minunat înțeles, au cuvintele Domnului Hristos din rugăciunea Evangheliei de astăzi, unde zice Iar viața cea veșnică este aceasta, ca să te cunoască pe tine singurul, adevăratul Dumnezeu și pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Deci înțelesul acestor cuvinte este acesta, adică oamenii, cunoscând pe Tatăl, Fiul și Sfântul Duh, Sfânta Treime, cunoscând voia lui Dumnezeu, descoperită prin Fiul Său și păzind foruncile Lui, vom câștiga viața cea veșnică. Biserica lui Hristos plutește neclintită pe valuri învolvurate ale acestei lumi, așa cum odată plutea corabia lui Noe pe deasupra munților ca o navă întărită de Dumnezeu. În vreme ce toate se schimbă în jurul nostru, Biserica Ortodoxă este una și aceeași, propovăduind aceeași învățătură mântuitoare, învățătura care s-a stabilit de cei 318 Sfinți Părinți, la sinodul de la Niceea pe care îl prăznuim astăzi, Acolo s-a stabilit crezul pe care îl zicem în Sfânta Biserică. Cred în trunul Dumnezeu, credem în Domnul Iisus Hristos, credem un Duhul Sfânt, credem în Fecioara Maria, care a născut pe Fiul lui Dumnezeu, credem în viața veșnică, credem în cele văzute și nevăzute, credem în Sfânta Sobornicească și Apostolească Biserică, Credem într-un singur botez, credem în viața veșnică și credem că Domnul Hristos iarăși va veni să judece vii și morți. Iată ce tărie de credință, iată ce statornicie au avut primii creștini. În aceste mărturisiri de credință să auzim propovăduirea apostolilor. Săuzim ecoul catacombelor, săuzim auzim strigătul triumfător al mucenicilor, săuzim auzim și noi glasul marilor dascăle ai ortodoxiei. Prin acest crez se leagă capetele adevăraților ucenici ai Domnului de peste țări și mări. Fiindcă toți așa trebuie să mărturisim, uniți într-un suflet și într-un gând, dar să vedem dacă în vremea noastră creștinii mai are înfățișarea, sau mai bine zis, dacă mai trăiește în adevăr și unire și ascultare de biserică. Cu durere trebuie să constatăm că s-a rupt cămașa lui Hristos cea necusută în multe părți. Creștinii s-au împărțit în tabere după ce s-au desprins din trupul cel binecuvântat al ortodoxiei. Pe fața pământului se află o mulțime de religii creștine, fiecare cu învățătura sa, cu cultul său, cu morala sa, protestanții, adventiștii, baptiștii, penticostarii și mulți alții care s-au despărțit de biserica ortodoxă apostolică. Vicleanul diavol a reușit să semene zăzania, neghina dezbinării și aurii, ca să se împlinească ceea ce spusese Mântuitorul în pilda cu grâul și nedinele. Sunt o mulțime de rătăciți care susțin că pentru a se mântui omul și a afla adevărul, n-are decât să citească numai Sfânta Scriptură. Să citească, zic ei, și în ea va găsi ce trebuie, să creadă și să facă pentru a intra într un lui Dumnezeu. O mare greșeală fac acești oameni, că Sfânta Scriptură nu cuprinde toată descoperirea lui Dumnezeu în ea către oameni. E prescurtată, și afară de cărțile Vechiului și Noului Testament sunt multe adevăruri de credință, care s-au păstrat de la Mântuitorul și de la Sfinții Apostoli, prin viu grai, Mântuitorul n-a scris nimic și nici apostolii mulți, că nu știau nici carte, erau pescari simpli. Prin viu grai însă, cele ce au auzit ei de la Isus, de la Învățătorul, au alcătuit ceea ce numim noi Sfânta Tradiție. Apoi Sfânta Scriptură zice Apostolul Petru că sunt unele lucruri greu de înțeles în ea, pe care cei neștiutori le răstâlmăcesc spre pierzarea lor. Vedeți? Le răstâlmăcesc spre pierzarea lor, spune clar Duhul Sfânt prin gura Apostolului. De aceea rândui Dumnezeu autoritatea bisericească, formată din arherei, preoți și diaconi. Aceștia sunt urmașii apostolilor. Ca creștinii să fie supuși și ascultători să se lase conduși de Duhul Sfânt prin ei. Dar ei s-au despărțit și s-au rupt din butucul viței de care vorbea Isus că mlădița care rămâne fără legătură cu tulpina mamă se usucă și se aruncă în foc. Și în altă parte zice Domnul, cine nu ascultă de biserică este un păgân și vameș. De aceea nu vă lăsați amăgiți de ceea ce seamănă dezbinare, căci este un singur trup, un singur Duh este un singur Domn, o singură credință, un singur botez. Cei care se leapădă de biserică, de preoție, de Sfintele Taine, aceștia cad într-un fel de vrajă și nici nu mai știu ce fac, căci își leapădă botezul fără să se gândească crezând așa, după cum le spun ei, toți rătăciți aceștia, că se botează la ei. Nu se botează, le apădă adevăratul botez pe care l-a primit în copilărie. Iată lepădarea de credință și pe calea aceasta de care a spus Sfântul Pavel că va fi înaintea sfârșitului lumi. Să vedem acum în timpul de față, o altă parte de oameni care au căzut într-o rătăcire destul de periculoasă ca și a celor care am amintit mai sus. Oamenii noștri, creștinii noștri ortodoxi, au și ei rătăcire mare în capul lor. Unii, unii dintre ei cred că e de ajuns numai să crezi în Domnul Hristos sau în Dumnezeu, dar în schimb să nai de a face cu biserica, cu preoția, cu credința, să nu te duci la biserică. Crezi în inima ta, zice, ce trebuie să te mai duci acolo? Aceștia au o mare rătăcire în capul lor și aceștia iarăși nu se mântuiesc, se pierd. Oamenii nu vor să mai cunoască pe Dumnezeu, și pe Isus Hristos pe care l-a trimis ca să aibă viață veșnică. O parte din oameni nu cunosc nimic și nici nu vor să cunoască. De toate să le spui, dar numai de Dumnezeu să nu le spui. Pun le de toate prostiile din lume, de toate glumele. Vorbește-le despre băutură, despre mâncare, despre nunți, despre tot felul. De Dumnezeu să nu le spui că nu te ascult. O parte cunosc puțin și mai mult dintr-o obișnuință mai fac câte ceva de ale creștinătății, că zice, ce să faci, așa am pomenit, să facem pomenire și la morți, să ne mai facem cât un parastat. Iar altă parte au multă îndoială de credință și nu cred nici că există Dumnezeu și nu cred nici că a existat Domnul nostru Iisus Hristos pe pământ fiindcă așa le șoptește lor diavol. Deși sunt atâtea dovezi și istoria ne-l prezintă de la început până în zilele noastre, însă ei se împacă mai bine cu gândul acesta că nu a existat Hristos și astfel poți să-și vadă bine în pace de păcatele lor, de poftele lor, fără să fie vreodată ceruz la răspundere. Și de unde ar putea oamenii să cunoască pe Dumnezeu și voia Lui, dacă nu vin la Sfânta Biserică să asculte învățăturile sfinte? Învață lumea limbi străine și fel de fel de facultăți, dar nu vor să învețe și Sfânta Credință. Citeți fel de fel de cărți care îi pot ajuta pentru a găsi un mijloc mai bun și mai ușor de trai pământesc dar cărțile sfinte, cărțile bisericii nu-i interesează. Și de aceea lumea se află în momentul de față, într-o mare neștiință religioasă, adevărata credință ortodoxă, nu o cunosc. Și pentru că n-au vrut să primească credința cea adevărată, a Dumnezeu să vină lucrarea de a satanii, ca toți acești îndărătnici să primească minciuna în locul adevărului, așa cum zice Sfântul Apostol Pavel, că va veni la vremea de apoi rătăciri. Pentru aceasta cade în fel de fel de rătăciri și au ajuns în loc să iubească Sfânta Biserică au ajuns să o necinstească, să o înjure, să o fure, pentru a ne convinge că Domnul nostru Isus Hristos nu era un om simplu, cum îl socotesc unii, și că învățătura lui nu este o învățătură omenească, ci cu adevărat Dumnezeiască, și cum că Domnul Hristos a existat, ni-l arată printre altele multe dovezi care sunt în istoria lumii, ne-l arată și câteva scrisori descoperite în veacul nostru la Roma în arhivele cezarilor, unde se poate vedea cum era considerat mântuitorul pe acea vreme, chiar de către guvernatorul păgân Publius Lentulus, care nu avea niciun interes să scrie astfel despre dânsul. Iată ce scrie el în această scrisoare adresată împăratului Tiberiu al romanilor din vremea Mântuitorului. Sire, am aflat că dorești să știi cele ce acum îți comunic prin această scrisoare. Trăiește aici un om care se bucură de o mare reputație de om virtuos, anume Iisus Hristos. Poporul îl numește profeta la adevărului, iar ucenicii să susțin că e Fiul lui Dumnezeu, adică al acelui care a creat cerul și pământul și toate cele ce au existat în univers. Și în adevăr, o împărate, în fiecare zi se aude despre minunile săvârșite de acest Iisus Hristos prin unul și singurul său cuvânt sănătate bolnavilor și viață morților. Este de o statură mijlocie și de o frumusețe uimitoare. Privirea lui e așa de măreață încât inspiră respect în toți care îl privesc și care se vă siliți să-l iubească și să se teamă de el. Părul lui are culoarea de alună coaptă, adică roșiatic, și îi cade până pe umeri. Se împarte în două prin mijlocul capului după obiceiul nazarinenilor. Fruntea lui este lată, exprimând inocență și liniște. Nici o pată sau zbârcitură nu se vede pe fața lui puțin rumenă. Nasul și gura lui nu arată niciun argument pentru vreo critică logică. Iar barba lui cea deasă e asemenea părului capului său. Este lungă și se desparte în două părți prin mijloc. Privirea lui e măreață și severă, are ochii strălucitori. Lumina ce revarsă fața lui este ca lumina soarelui, așa că este imposibil de a o privi cineva prelungă. Inspiră spaim această strălucire, când însă povățuiește și sfătuiește plângând, atrage iubirea și respectul ascultătorilor. Se asigură că niciodată n-a râs, dar ochii lui veșnic lăcrămează. Mâinile lui sunt frumoase, foarte frumoase, e foarte plăcut când vorbește. Dar foarte rar este în lume, cât despre învățătură atrage admirația întregului Ierusalim. Cunoaște perfect toate științele, fără a fi studiat vreuna. Călătorește desculți și cu capul descoperit. Se vorbește pe aici că un asemenea om nu s-a mai văzut până acum prin locurile acestea. Mulți evrei îl consideră chiar ca Dumnezeu, alții însă îl denunță că lucrează contra legilor majestății voastre. Mă revolt foarte mult contra acestor iudei pizmași. Omul acesta n-a cauzat nicio nemulțumire la niciun om vreodată. Dacă majestatea voastră dorește să-l vadă precum mi-a scris mai de o zi, Faceți-mi cunoscut aceasta și îndată îl voi trimite, că sunt gata cu zmerenie și supunere, a împlinit tot ceea ce majestatea voastră îmi va ordona. Făcută în Ierusalim, crugul al zecelea, lumină nouă, al majestății voastre prea preazmerist supus servitor, Publius Lentulus, guvernatorul iudei. Precum vedem din această scrisoare a păgânului guvernator al iudeii, reiese în mod sigur că Domnul nostru Iisus Hristos cunoștea perfect toate științele, fără a fi studiat vreuna, și că El adesea săvârșea minuni, dând sănătate bolnavilor și viață morților numai prin unul și singurul Său cuvânt. Se mai poate cineva îndoi, citind această scrisoare, că mântuitorul lumii a fost Fiul lui Dumnezeu, cel întrupat, cuvântul cel adevărat. Mai cutează cineva dintre necredincioși să afirme că Domnul nostru Iisus Hristos n-a înviat din morți, când El avea putere dumnezeiască de a învia pe alții din mormânt? Mai poate avea cineva îndoială despre învierea morților? despre viața de veci care va fi dincolo de mormânt, așa cum mărturisim în simbolul credinței. De aceea, religia creștină este cea mai dreaptă, religia ortodoxă este adevărata credință, fiindcă a întemeiată însuși Dumnezeu și descoperită prin Fiul Său care s-a întrupat din Fecioara Maria. De aceea a zis Domnul Hristos, apostolului Filip, Cel ce m-a văzut pe mine, a văzut pe Tatăl, că și pe Dumnezeu, în toată măreția puterii sale, este cu neputință să-L poată vedea cineva aici pe pământ, în toată mărirea sa. După cum zic Sfinții Părinții noștri în Cartea Bisericii de la Parastase, pe Dumnezeu al vedea, nu este cu putință oamenilor, spre care le nu cutează cauta căutau oștile îngerești, dar prin Sfânta Fecioară Maria Dumnezeu s-a făcut cunoscut oamenilor prin Fiul Său, adică prin persoana Fiului Său, Iisus Hristos. Fericitul Augustin, în mărturisirile sale, ne prezintă în această privință un tablou foarte frumos și plin de învățături. Înainte de a se încreștina el, când era încă pagân și nu cunoștea religia cea adevărată, și era departe de Dumnezeu, povestește el că se plimba odată pe țărmul mării și era pe la apusul soarelui. De o parte se întindea marea în toată splendoarea ei, iar de alta țărmul mării, împodobit cu palmieri și diferite flori. Deodată Augustin, transportat de frumusețile naturii, zise, O mare, mare, tu ai în adâncul tău atâtea și atâtea viețuitoare. Tu care în furia ta fără corăbii și dai morți atâtea vieți omenești. Nu cumva tu ești Dumnezeul meu. Nu poți tu da liniște sufletului meu. Valurile însă, printr-o voce armonioasă, pare că îi răspunde. Caută mai sus, nu suntem noi Dumnezeul tău. Atunci Augustin, privind, Pre țărmul mării zise, Pământule frumos, tu care răsar din sânul tău atâtea fructe folositoare oamenilor și animalelor, tu care ești împodobit cu fel de fel de flori, care mai decare mai frumoase și mirositoare, nu cumva ești tu Dumnezeul meu. Aceeași voce armonioasă pare că îi răspunde, Caută mai sus? Atunci Augustin ridică ochii săi spre cer și întrebă, Tu, soare care luminezi și încălzești toate ființele omenești ce vin în lume, Tu, lună și voi stele care împodobiți volta cerească, Voi sunteți Dumnezeul meu? Atunci s-a părut că aude o armonie minunată și o voce care răspunde, nu suntem noi Dumnezeul tău, noi suntem creaturile lui, deci nu putem da noi pace sufletului tău, caută mai sus. După aceasta, Augustin căută mai sus. Privirile lui pătrunse până la duhurile care stăteau înaintea lui Dumnezeu. El puse aceleași întrebări și primește același răspuns. Caută mai sus, că acolo vei afla pe Cel ce te-a făcut și pe tine și pe noi. Atunci sufletul său se înălță și mai sus, se apropie de tronul lui Dumnezeu, dar acolo el nu mai întreabă nimic, ci se umilește și se închină, căzând în lacrimi, iar inima lui se liniștește și zice, tu ești Dumnezeul meu, numai Tu poți da liniște sufletului meu și numai la Tine este liniștea și fericirea cea veșnică. se pe Dumnezeu. Iată deci secretul găsirii lui Dumnezeu, a cunoașterii lui Dumnezeu, să ne ridicăm mai sus de această lume, mai sus de ce este pământes? să ne dezlipim de rugina păcatelor, să nu mai vedem pământul, să nu ne mai târâm mintea pe pământ și să nu ne mai punem nădejdea în lucrurile cele trecătoare, că țara noastră eternă nu este aici, patria noastră scumpă este acolo sus, unde este și împăratul nostru cel veșnic, cel frumos, cel bun și drept, Iisus Hristos. El a declarat în fața judecătorilor când a fost întrebat și a zis, împărăția mea nu este din lumea aceasta, de aceea și noi, după botez, am devenit a lui în armată.” să ne luptăm pentru a câștiga și a ajunge la împărăția Lui cea de sus. Dar acolo sus, la Dumnezeu, să știți că nu se poate ajunge decât pe aripile rugăciunilor, prin harul Său, pe nori învățăturii Bisericii Ortodoxe adevărate, prin cunoașterea temeinică a Lui Dumnezeu, din învățăturile Fiului Său pe care le-a lăsat pe pământ în biserica sa. De aceea a zis Domnul Hristos rugăciunea ce s-a amintit din Sfânta Evanghelie de astăzi și viața veșnică este aceasta, să te cunoască pe tine singurul Dumnezeu adevărat pe Iisus Hristos pe care L-ai trimis. Și iarăși zice Domnul, eu pentru aceștia, mă rog, Tată, nu pentru lume, mă rog, ci pentru cei pe care mi-ai dat ca să, să fie ai tăi și ai tăi sunt. Dar nu numai pentru aceștia, mă rog, ci și pentru cei ce vor crede în mine prin cuvântul lor. Iată deci că Mântuitorul Iisus însuși face o deosebire, între credincioși și necredincioși. El spune Tatălui Ceresc că nu se roagă pentru lume. Cine era lumea pentru care nu se ruga Domnul Hristos? Lumea necredincioasă, lumea iubitoare de păcate, iubitoare de plăceri, lumea iubitoare de certuri, de zăzânii și de toate răutățile, de desprânări și de toate relele de vrăși spurcăciuni, lumea spurcată de păcate ma. Ne face atent și pe noi să nu ne înjugăm la un juc cu necredincioșii și să fugim de toți cei ce ne duc în rătăcire și în păcate. Căci deci așa putem să ținem legătura cu Dumnezeu, mai ales în asociere cu cei care sunt îndreptățiți de biserică ca să dea sfaturi și învățături adevărate despre credința cea adevărată care este ortodoxia. Așa țineau legătura primii creștini, de aceea era în stare să scrie, să compună și să cânte lui Dumnezeu, nu numai diavol. Fiecare cu talentul pe care l-a primit de la el, de la Dumnezeu, mai ales pictorii, cântăreții, scritorii și poeții puneau talentul în slujba lui Dumnezeu mai întâi și aduceau lui slavă și cinste și îl propovăduiau și îl mărturiseau cu talentul dat de Dumnezeu lor. Iată ce versuri frumoase ne-a rămas de la strălucitul nostru poet român și creștin Vasile Alexandri. Despre biserică. Biserica creștină este regină între ale lumii neamurmar Ea poartă în frunte o stea divină, lucrând prin timpii seculari. Menirea ei e tot înainte, măreț îndreaptă dreaptă pașii săi. Ea merge în capul altor religii, vărsând în urmă lumină. Biserica creștină e o regină cu farmec dulce răpitor, păgânii în cale îi se închină și în genui cade cu dor. Și dacă biserica creștină ortodoxă va aplica în tocmai și neschimbată mereu învățătura Mântuitorului Hristos, așa cum a lăsat-o El când va veni ziua de judecată, când va sta față în față cu Domnul Sfânt și va fi întrebată. Tu ce ai făcut pe acest Pământ? Biserica va răspunde sus și tare. O Doamne, eu în lume că am stat în ochii tăi plin de admirare, pe tine te-am reprezentat. Doamne Iisuse Hristoas, cel ce te-ai înălțat de pe pământ la cer, condune tu, corabia vieții noastre, cu Duhul tău cel sfânt în cortul cel minunat. Scapă-ne, pretoți, de furtuna acea întunecată care s-a bătut asupra corăbii tale, Sfânta Biserică, de toate rătăcirile care vin din afară și din lăuntru, și luminează cu harul tău cel luminos pe toți conducătorii bisericii tale ortodoxe, ca să trecem cu bine prin întunericul lumii și să ajungem și noi acolo unde locuiești tu, cu Tatăl și cu Duhul Sfânt, în portul tău cel mare și frumos, în vești de veci. Amin.